«У мене ключ від судного дня», – змовницький, – сказав йому смоковник. «Але я не покажу його тобі. Він надто страшний. Ти зрозумій, письменник, він повинен дивитися без страху у прийдешнім». «Кінець світу? Ну і добре. Я не можу повернутися до Вороніки. Наша з нею зустріч – це випадковість». Вона мене багато чому навчила. Я зрозумів, що значить перебирати на себе відповідальність. Серйозно. Я відчув справді, який я безвідповідальний. І коли я зустрів Лену та її доньку, безпорадних, кинутих посеред чужої їм країни, все. ті миті я відчув, що я змінився. «Я вже не той Ємир'ян, якого знала Вероніка, і який знав її, я переродився. Ти розумієш, про що я? Це не з кожним може статися, переродитися. Це вимагає...» Смаковник затягнувся димом глибше. «Вимагає повної віддачі, повної чесності зі собою бути готовим». І ти назустріч болю Ємір'ян натхненно затягнувся димом І задоволено подивився на Раскатова Кожна людина мусить зради чогось жити Правильно? От зради чого ти живеш? Послухай, тут зараз не місце Не місце? А коли буде місце? Зараз не місце, завтра не місце, ніколи не місце. Ось, власне, те, що я хочу сказати людям своєю прозою. Ось чому я став письменником, друже. Людина має йти, змінюватися, щоби в один прекрасний момент прийти до істини. І моя істина така, що іноді ми мусимо жертвувати кимось, кого ми любимо, і перебирати відповідальність за тих, хто потребує цього. Розумієш? Розумієш тепер, чому в нас все так склалося з Веронікою? Я люблю її, чесне слово. Так їй і перекажи. Я дуже люблю її, але часом доля буває сильнішою за людину. Часом у нас пробуджується щось таке, що змушує нас робити дивні речі. Чому чоловік Лени кинув їх із настою серед Дамаску? Тому що він відчув, все, далі так не можна. Він дійшов до крапки. Він зрозумів, що далі за нею він перестане існувати як особистість. Але б зберегти себе, аби продовжити свій шлях, він залишив їх напризволяще. Ти гадаєш, він учинив неправильно? Я так не вважаю. Серйозно, я не осуджую його, тому що все в цьому світі збалансовано. Якщо ти в когось украв гроші, хтось украде їх у тебе. Якщо ти комусь позичив, хтось позичить тобі. «Ти кинув Вероніку з дитиною на руках?» «Так, я зробив це». Раскатов почувався розгублено. «Що він може сказати цьому смоковнику? Що так не можна? Що так не роблять?» Здається, на смоковника такі аргументи не діяли. «Ти не боїшся, що тебе колись спіткає розплата?» «Розплата? За що?» За те, що слідував правді, за правду не може бути розплати Крейзі, я відчув, що нам не по дорозі. Що у мене є вагоміше завдання в цьому житті, розумієш? Ось що я називаю відповідальністю. Коли ти розумієш, що ти несеш щось цінне всередині, і ти зобов'язаний поділитися цим цінним з іншими – «Я розумію, це нелегко зрозуміти, повір, я не осуджую тебе, але правда вона така. Вона поза добром і злом».